Esa es la hora es muy urbana y fatal Leheno ez? Zolomuzik zuan ganei? Aure ah. ah, vale. amangatxau dut. Auma Klara? Auma Klara. Ondarru. Nik hau baina. Ba... Arek mesieta jutzi zioken. Gai kantu gai musika gai eze olako. Tiztontagarra. Ah, bai, bai. Bueno. Horiak horretzen naun, atxeelen, musiki jartzen geren janda, untsulego bat, untsulego fan, bye. fanatiko batzuk, ba, ekin txasena intzesko nahena guri musik, entzio kabli mostu, txea, zera. Musiki bye. ez egoteko? Bueno, así ayugas. Vale. Caño, caño. Eh, amén audé, achaudenk, 5 personas. Atsalde ona eunon Aimar, guardión. I guardión. Sí. Normal eh. Ah, vale, vale, vale. Es es que i, claro, vale. y claro, ti ni es, eh? ni ni achu merdías, normal, vale, vale. normal e a <laughs> ti. Oida. Eunon garbiña? Eunon. Eunon mam. Eunon. Eunon ash. E eunon. Orden poste, postego, postego tal día. Taieu. Ah, ani neu. a ver. Eu no mier, eu no. Coito un un. Bueno, nun gaude. Sati, se, se sen nun se, auserda. zer da. Gaio. Azkar izango ina. Astea zu Iturriondo jatechea. Arnasketak, veo Astea zuko plaza y Iturriondo jatechea. A mendizo, o sea, ola es. Eh, bai, kontua. Zer dela eta? Gaude hemen. Bai, zer dela eta gaur. Hemen. Ah, bueno, gaur da, inusente hun, Ostia, hori tema apoditek, eh? Bai, bai. Inusente hun, ah. bai, yes? eh? Inusentzia, kulpabilidadia. Inusente hun, eh, atio, tontainaz, egun, eh? Bai, bai, bai. Gizajun. Bai, ziria sortzia. Eh, gau, gazteizko, jende askontzako, eh, gizajua, <laughs> da, mutu jentzat ere iltsa, da, gajua, ema, eh, humi jentzat. Hau, esan berra dago, porque, au, au, porque <laughs> xe, jende asko, nire etxueten dana, fallo eintzen zuen. Eztabase pasatzen, eh? Failu zuzuen du berrike estabase bat zuen, ahi. Nik... Gehi garri bezala. Gasteiz egun eta oinatiko gantzen, niko hien egin egin. Ez, ez, ez, ez. Gajua ez. Ha, nik gizajo estu... esatu ninguztiak ez sentitzen. Ha, claro, nire, ez. Nik gajua na, gizateko <laughs> Bueno, hame. Bueno, bai, ate bat zeo. Bai, bate bat zeo. pixka etartuko bai. lukena. E, bueno, gaur, inusente egun, eh? <laughs> bai. Tontainaz egun, eh? Baina, aliberien, inocente. Dala, ez du nah Habe, igual nina izfailu, eh? Mateo, errugabiek izako dela, ez? Claro. Errugane tontainaz bat dela, ez? Hori da, ospatzen egana, ez? Bai, bai, bai. Hala, zure zehiritzea ukezko, horriboruz? Bota, imar, txakeat. Poro ez alda pixkaat, kontra jarrizia esala, ingañare, errugabiek da gaina, parre de merdi ez? Bai, eta de. listua dek, ba zeoz bai, ba, eta gaur sirila ba. sartzaikena bai, ba. eta hori da eta Balillaoa daka horidek. bale, bale, orain sartunez, bale, bale, bale. bale, bale. Ah, bale, bale, bale, bale. Geo, or, bi rol bezalar ere ni banatzaitsiat. Ba, asko itzen bitzet differentiek. Gizajua o gishajua. Gishajua ek penimate. Hmm. Da igual Chagaortigue, Ortiguezitorrege, ingenuente unena gishajua. Gizajua e, eh, iker, de, eske ikerie atxaguei mateun. Ibuelo horre bai Inusente una dizengo amb esa la. Inusente una tipo xumio esela. Golastuiteik. Hola astu esela de una golastu. Eh? Halo, daizten eta dug, consonante valen de. Yo tan hastei consonante vala. Consonante Bueno, ordun. Ni alare estia tratatzen, eh? Sana inusente una sitia parraite una ruabi, ni horzite gustatzen. Nada les celebraiat. Cabo <laughs> <Ka> na esela. <laughs> Aprovechando duzu, y su resateco. Esto se ofrecen. Sí, se acabaonak, ni yeah. está, es ba, pasado, mm -hmm. ¿no? Ni está talado hoy en Daniel, ¿te va a ser, no? Ya. Ni hayis gaurko egune, bai, ondo pasat zaite eta hola. Bai, bai, ni gabonak, galdei enezen mus Som, gabonak ta barka hurrengo gaia. Este torta txeinai. Ah, ya. Ordun, maila hortan gato dek. Ba, ni uf. Honekin. Ba, ba. La celebra la Harrychet a Eta vale. ez gutxi Toparik jaso Toparik jaso Toparik da... bueno. eman Bezarkau Heu bueno. bezarkau zen eh, Gauza os, Ospakizunetan Eta gauzak Bai Ez? Bai Bai no? Bueno, bai nozen tegun ere ospau Nik ezaguta persoan Dinutzen tegunian Jartan dela Bada ba Dinutzen tegunian Zimbolua dan Figurita hori Personatxo hori ha, ba. persona Papelaki <laughs> Autojarri Igen daratzean e Eta orduan Jentiak behari Barra igen xau Beha Inutzen tegunian Dalakuan Mea ka Autojarri Barrejelen bestiairei. Ua. Ua. Eh, neia, no neia. Geniala dek, Aimar. Geniala <laughs> herbitsaiek. Irate ostia. Oh, oi, neia. ere jasozak erentzi on badekori. Bai, Ostia. Hombre, hainbaten bestien gainetik jartia da bai. Zuk hori Zauz bestien gainetik. justu egun honen filosofia dek. Jaixa, bai. Esalde igual pertsoni Bai, bai, bai, bai. Idu dizera ser de pa persona bat. Ja perto neutro bat zangoia zuri bat. Ah, vale. Perto zuri bat. Zuri zik pareri izan Justamente. <laughs> eh, ya, <laughs> ni es hola planteau. Eh. <laughs> <laughs> <laughs> ya, bai, bai. Estak, autor, bai, bai, estak. Bai. Bueno, hau, a ver, emateunez, mateunez mate urtero engoa. Aurrego urtein intenteu izan. Oni claro, publiko zabalai zukat, no esotela konturuenez. Bueno, zabala no o zabala. mi <laughs> persona ETB, baina zukat ingo zokat, seigo eta. E aurreko urti intentatu izan eki programa hau zaran, e, e, justu egun ontan. Inusente un negozio ondol, olgetan benetan. Inusente un izan ez? Bai, urtine, bai. Inusente unian olgetan benetan izatea oso ondo zeok. Olgetan benetan inusente un, eh. Ja, olgetan benetan nen egun ofiziala besela ah, dek. Bai. Por claro, ahí hay solgetam luego penetan ayaa, iza bizkat eremu lauso horidek. Bai, 88 zen berdin. Bai, bai, bai. Gainar olaxis pazuonan, se, o sea, asko, Ezko, forzatzeke, de hecho, etxotik, bakau, miel, eh, ondoitzen. Eh, ondoitzen, eh, eh, etxotik esan. Etxotik, nire gura zu krestoan zientiogizia behar, eh, bai, ise, bestaldeak honet joan. Osa, besta... Ah, hori hori gurtian. Bai, eta ordun duen, atzatu inoan. Bazkaiau. Bai. Bo, Bazkaiau, programa hau, ez? Bai. Noa? Gaurrea. Ostra. Eh, Gaurgatxaik. Dale. Gaurgatxaik. Joder. Eh. Ba, oso ondo, eh? Bai, <laughs> bai. Bale, bale. Iñuxentzia ninguruan hausen arketa bat? Ah, Baitu. Baitu, berrixe o...? Berrixe, berrixe, usteot. Bueno, a ver. Hor, sistemican ez da, ez da dela... Ah, no, no, no. Ez da dela... A ver, ez da dela... Pertsona peligrosa eurik, inyuxentzia ba baino. Zag, mm -hmm. o sea, inyuxentzia, zentik inda pertsona puro bat, pertsona bat ez da goena... Ez dago txartazu Zati, behar biktimati biktima, moan edo pikimatorrekin errazio nauta, eta orduan ez da, pertsona peligroso erik inusente sentik indena, baino. Bai, um, eo gauza diteko baimena bezala zeuka, ez? Bere emate zeuk. Bai. bai. Bai, aloro esateiek, bai. es, inusentiekin. Bai. Mm. bai, bai, bai, eta orduan, kusto hortik, zugezen duzun bai. autobaimen hortatik, ba, zapatzei eh, bihurketako... Dik sentio ikuste zebat horri, eh? Bai es? Gaina kaso batzuko ezautzaizkiat eta ustei teori hori badala benetakoa. Ja. Yeah. Eta biktima dianagere kontuzioa behar dik biktimekin. Biktima eta inozen dinten argi giltzegoa, zatera. Ja. Bai, bikilaen behar dik. Osa ez da gehiagiz inztu behar papera. Ja, yeah. apa. Ah, Baina, bai, bai. Baina, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Esatiek dinamika badala, biktimak bere buruan estatusai elementatzek eta oso rex pasatzela berduo izatea. Hori, hori, hori. Bai. hori. Bai. Ah Istorian zaudek, olako adibide asko. Bueno, COVID, eh, biktiman elkartiak, oso persegitsailea dituk. Bai, bai, bai. Ta bera jo, adibide honen anetzat juduen adek. Behaiek holokaustu da, um. biktima izan dituk, eta gaur egun berdua ondilago bat ez dakak, imaginatzeik. Bai in astrella sexiatika kausian jo, e, oso muguruza, ez eh? sexiatikan junuan e, herri batasanako bi parlamentari hiltzea bere aitak eta hiltzulako bomba batekin hmm. bea yeah. mendeka izan dizian bea biktimauan bai aitak hiltzien hmm. da esantzia guzta hola geratuko ta ni bi akako itut ez eh? hmm. biktimatik irakurri ta eh? yeah, yeah. berdugo transforma urdun hor hostia ja yeah. bai bai ni aurregoan eh, tipa batekin tipa bat esakutot kriminologo da Tabeakin berbaiten tema honen inguruan Eta beak esan. No eh? <laughs> Esta beak esan. <que> <tose> beak esaten <tose> ustan biktimen elkartehonekin eta erlazionatuta, ba beak ondo ikusten dauela biktimen elkarteiak baina epe bat moan eduki biduela. Hau da, eh, autoextingiteko programa baten barnian egon bidiala, bestela la, bueno, la codinamica... ya, bueno, ba jausten sí, diela, bueno, holako dinamika. Bai, dinamika es sano atemauan edo Ostia, ja, derrepente... Eh? Zagitsan jajajajik jirra... Ja, ja. Bueno, ba, beste gai bat. Ez, yeah. ez, es, ba, esateko pixka, esplikatzo, entzuli eginun gauden. Aba, ibai. Bai. Tu gure hondo Hau da, jatetxe bat da. Ezta gure burundan metaforararo bat Da, jatetxean benetan gure hondoan zuko aldi, da, di. Bai, gauden ardilarru baten azpin, kuadruan ardik daude, hemen. Bai, hola... Bai, eh, billar bat. Bai. Bai, shkat, leku, bai. Jatego moroko. Herriko plazan. Bertan jatego Bai, bai, bai. Etxateko janingo jaue. bai, bai. Eta zeba gaudait urrendon? Ni hitzaia zebati gauden urri Ina da esplikatu mam? Tipo básico. Básico, al de indique, este que explica no hay. a ver, lelego a París, sube, merguen, por la montaña, la tipo de marcha, y ejercicio, pero que ya jazte a juntas. un técnico, ¿vale? Bye, bye. Ah. Pentsate naizende, gaudela restaurante baten gaudela maia bat hartute Beste danake gure traste mierdakin betetagozko gure Bueno, igual txok baña, eh? Abai, di maspare bat liburatzi pentsatea, matemate zozartxine basu Aba oso jator Ba, ondo Hain jatorra Dibu e porra madera, erduzen jaike Natalernin onuras zoz egeni Txente zabaña baina oso Ida anka, xatia gachadegamen Jogan niko horgo izin, elka hori behori uki dian, nere bikotikin, e, ia zeba, zan iturri ondo, dakoratzen nago, gazi ginela, atxelen propaganditxeko hia zilegitasunen hartu genula, eta iturri jatetxe propagandinko ginola, eta gero gainez abuela, maiatzak amabosto emezezpibat, giniak inbergen ula, kedadabaz abuela, ezagutzez genuen jende batekin, da ni... Ez trespuntoa zi nahi zea batek eh, HL-ko fanakin HL-ko fanakin, ah, ba. baino ezautze ez genuen Jende Bata batekin da nahi Horrengo Eta perutziota Perutziota, jende bat lotzaute Neire inkomoda hoitzea netzate Bortitzea unan asunt Eta hortik baino Gaurgo izin, nintxena guarte, iturriondo seba zan Eta leno Garbein egizplikau di seba iturriondo Es asuntuan Potrek baltzeak plan bat hileko 5 I urtebeteako geatukoa iz. Urte aiz? potro baltzen izango izan, un... Bueno, chaquia, e, bueno, ba, bueno, ba, balda, ba ba balda. Ba ori nordia, ja gaudela kon ikusiko dugu orrekin. Ikusiko dugu, jongo ah, ge hitzeiten. Dugu ba da horan bigotasun hori ez genulago nai. Orduan e. sal hemendi 5 hilabetea konpromiso bat. Azkenik betetsana. Ba Baina orain gaitu betetsen, hala bi urte hartuteko baita. Ah, bai. Bai, da gero justu gaur hemen juntatzea Ezan bueno, ahirat, ba etxalabete kompromisori, ba, zuizia intzalako. Ah. Beha, ba, zakik, zein. Ordun ba, etxeok. Eta bai, kolgauta geldi dugintuan. Eta, esbazkari eta eser, es programa, esaur geldi guen dana. Eroa, erdi azmakizuna usortuan, horretan benetan eta amentsion, jente bat alkarreztana ez dutzenak gaur ez dut Adibidez, ba, bueno. Adibidez, ba, ba beste batzuk. Beste batzuk. Adibidez, orkampunda dena. Jokabidea suplente, lehenengo suplente izan bertzuna, lehenengo eredero, printziperederua. Hori, Aimar, aize. Aimar. Printzipi, Zapate o sea, bat akatse basan Aimarresai bertzian antela iten. Bai, aise. Baina bueno, Bai. Bai, si herreta. Bai. Mm. Vale, ba, orratik haude iturondo jantetzen nabe maskaldugu. Intentatu hori bi programa, o Eta, bomono, ba ba, hemen daude Ashlor honrakao. Ash eta Eta mamo, eta zozen nahi e, zuen inezan, zozea zen, eh? Baina, e, ja, temata hartu batzuk. Demora gau zuizago ez? Halo, hau planteatzea orduetik bat. Amas eh? Eta bate interesantizioan, gaur isotzi nun batxe aia programi, programa bat, lelengo programia. Gaur duztia zortziarren egala. Bale, guazen. aurten ere zango lehiago, gaur ez haurten. Haurten, haurten, haurten urrutin, ez? Haurten, haurten ez? Bueno, dan, bai. ah, eh, vale, un 뉴스ente una enolada dan, zen bai. Hori ez hauek. bueno, así así no aurreko baten programaten, da den enginian. zuten entzungo, porque zuek ezte zuten entzu, poronde iksta iratu. ikusmen eh ikusmen estrakularra. Hola, va. Veo. Enginiana, pero zona tingen hecho una entrevista. Da ordon. Ba, beste persona bat, eh, amen da ona gure hartin, eh, amen, torri gaona. Be, basa egin, genez. hortan, eh, aber ber hori zeta, hola zi si, da programi, torri ona amen mai ontan hori etxen, zela, estrambotiko, zamarra, oso gustoa, oso gustoa. Esteu bukau, ariketi etxen, urrengo bat entzio deurko Bueno, bukau, indi hau zeh, ose? Bai, zeh, so ose, indi hau zeh, ose, indi hau zeh, ose, baina, bueno, gaur edu hartuko hor, ez? Zor eh, kontuan aurreko programan bai gera guala eh, uzme bat, bizket nanon aurrien zen joan. Zai, koibiu da, hori mozten girean, hori ez da agerketan programan. Hori ez da agerketan. Agertzek. agertzek, ah, ah. Bueno, gero horri buruz hitzeiken agatza. Ah, bale, bale, bale. Komentatze gago. Ah, vale. bueno, bueno, eta horren gozez geldiu zineten horrekin. Bai, bastante. Bueno, ba... Gaur, zarrera bezala hoxe. Goze horik endo, da gero ba, itxikent segitzea. Baina, gozie batik enduzioa besti ez. Zanberraziok, nek enduzitek. Ah, zurek endutu etu? Nei bai. Ah, guau. Wow. Deixente, Bai, okay. eh? okay. bai, bai, bai. Ja, zite, gaur eta entrantik, mintze bai. Baina, bai, bai. Zitek gana, ja neikua. Ja. Baina, gero jaten segitzek beti. Bai. Buka erarte. Bai. Maz omenos, horra nio gen duzitek. Bale. Neiku, eh? Bueno, pisando a Lelengu Arnasqueta giliamoan, ¿es? Ali on e, jatenen esasi. Ah, dion... un día en 0, ¿eh? Hostia, gorra y ¿eh? Bai, ornest. Vale. Da gero, hortik ya Moyo <laughs> <gún> <gún> de Plaza, es autocommentatzie interesantia, ¿es? O no, no es? cronología ba titiá, claro. Vale. Moyo <gún> de <gún> <gún> <gún> Rigo Plaza. Claro, programa au beti astea aginare hasieran directu neiñan eh Arnasketak, directu Arnasketak, gaiti gitxina, aurratsalaiz. Vale. Eta ordumak gaur, la jendeazko ginen pixket, pizketola, ba, ni gaur programazione arnasketa egiten. Herriko plaza jo gau, etaimarre planteaudi, herriko plazan gaina seba, corosa asociación. Ni fan gainen gaur... ondio neseuen, eso, Montatzen, monta, ba eh, monta, ah, vale, vale, montazen. Zer? Lauetandek. La vale, herri, izu pentsatu, herri bat, eusk, eusk, bat. Ah. euskal herri bat. euskal herri bat, euskal herriko herri bat, bai. Que eso concreto de bat. Gisos, a, gaunetako, o sea, egun 1120etako baten, ah, hola da, an. Pertsona batzuk arnasketa egiten. Nik eskarako mintzio duen Aimar jarritea izango. Bai. bueno, beak etzan bea eh, ba, da indu, be ardnasketa prozesu datana. Eta iko jarritea izango hor, eh, fuerte arnasketa. Dorti gatos. Horti gatos. Vale. Un yanilla sarrera, susos esateo. Es, son do. Es, son no, do. do, do. La... Ah, zorru da Ah, sosos so, so samida. Ah, vale, ja, vale, vale, vale. A ver, a ver. A ver. Hor, te va a esbarren esa. Un hofenarnas que ta bai. Un hofenarnas que ta gint ditugula. Bueno. Bueno, baño, bueno. Bai, insepa gizanar son anda. baina ya estiela beak estau lasmau. Es, es, oh. es, es. Ah, estau beak lasmau. Me den no digas pues tú algo. Oye, eh, yogan izan dituk traizioa no. nola, bai. Vale, vale, vale, vale. Bellu, Dani plantatasen nei zu egozba. On ja tema zerixotan sartute. A re, ni ar. <coughs> Auron kalinen txe joan, bergaro kalien, oinez. <laughs> da, da. <laughs> Eta... Tipo bat, zaunan agresivamente, zeo, eskale bat bat, bat entortze eskale bat, herri da neto, eskalie. Bai. Eskalie, diru eskatzeuna. Baina eskale hori eskatzen diru, baina nire guztuako agresiboki. Bai. Gesegi entusiasmo, gesegi -gi gime zela. Gertu ugi jartzeuan, annia on duxo wan ah. beltza guan, eh? da annia kale istu baten zau ordon osea potentigua potentigua ni eskeusian mm. necia asko moio baino. kasu no, e cha txakina klaro nires no chi xe bai klaro ni nere estan pisinuan goragasi torrean aldapago hortea hortan eta gizon txiki bat xarra bastoiein aldapa hori ere ja de porzi, larri ixotzen da gizon beltza eskale eskale lana egiten ez eskatzen beahi hola da tipu han paseatzen da du daian launtzea jun ho ez zu exengo zuten zailak eh launtzea zerdek eskutik gelduta azkarra zuten laundu o dirua ematen laundu ni pentsania bisketola gizon beltza apartatzio ezala ah, vale. i laso pasatzen Hori, mm. bentzen horian, eh. Yeah. Suizengo segundar. Uf, zakia. Oien sinio de Antón, satikor momentuan bazukin beatu Vai. eta gero ba. Bai. Ondo hango izan intuisionori kaso hile, hori ondongo izan, baina hortako jakin biditu suia <risa> identifikatzen eta gerta horrei. <risa> eh. Bai. Vale. Vale. Ni esnera zerren. Non jan beire a berse punto taño, eh, baztertzean eskaleek eh, gizona paetik kontra. Ordun se un se muga se rebasa se Joan Sartzean Joania. Prasnajoan. Vale. Ayungo, askerin gizona se Santxoan da, Txoan eman ezarreta, Paseoan, vale. Mm. A hostia. Eta eh tipuge baldimasan eh caja oraleo Javier. Xarra. Ah. adibidez bae. o osen banco. Bai, bai. O zen, e, e, txaiat, Adibidez, bae. hola bote prontun errasti. Bai. Bai. <laughs> adibidez. Ouskitz, ostia, ordi de comentatazio. <risa> Demasió, eh. Euskitz, es, nei. Bueno, derrasti euskitz, usteko arrinako aziela. Bai? Ah, bai. Ostia, ai. Hey. Bueno, begina ni euskitzaino arrasti. Eh, se. Or senile andu ertzikok. Bai. Eskaliei o, Oso, oso, oso aldaite casco, eh. Bai, emutu zu Sokrates o esta que yo, o sea. No la Vale, ya está. Zara, ah, zara, ah, ah, zara. Eh, zara, zara. Ez, ez, ez, es ez, que ez, ez, planta mentuak inia poro obligatu da. Hombro, kontsientzi nahi moralak ez da zaiak, ba, eskali gila ondu bertza jola. Baina eskali hau behar antxe akosatzen aide, que baitere. Ba, berien utzi, ez? ¿eh? Libre albedrio. Ai? Ja, baina bueno. zapaltzen gaine etortze baseik. Baina ez unha nolako hi pasau, bere burun. Vale. Imajino, hostia, hemen egon eh, laikik... Eh, Ik, Ikusi guela gau bat, zagoen nitsurigin, da besti eh? izagoen nitsurigin, euk montauan pelikulia. Bueno, pelikulia niongueso, berdik, distantzisek osea, oso motza bat joan, eh? Zagatxoan, ola eskatzen nahi zikoan, justu distantz mikrofona kompartitzen nahi, edo <laughs> oso gertu. gatxeak, eh? <laughs> <laughs> Hemen txispak zarek. Da, ola zagoan asuntu, eh? Mm -hmm. Ordun, besti, da besti aldin pareti izagogean. Tipuk? Hori nien garen imagino. Aix, gauza bat libre alderion izenian zenean alduzu ez o alduza sa sartu bai. Bai, bai, bai, bai. Bai, hala ek. Bai. Ori. Like. <laughs> Danasiagondorden, eh. <laughs> <laughs> eh, <It's> a, bueno, sabes. <laughs> eso de baldin basan a Jon Xarrori. Claro. Claro, hor kontestua falta zaik. Ondo estupada san, baino ah, bueno. alare, horzion sea bat, ertenka bat. Bai. <laughs> Impulso bat esateko hau. <laughs> ertenka bat. Er, Zeparatzako guteiz, xarra nalde Bai, bai Zerba, xarra lako O ezin indihulako fizikamente ikusten hortatik Ja, yeah. igual i, Aulena ikusik ekelago Aulena ikusik ekelago, yeah. baina ez tekaskoz gexo Berkusteko bat eiskalien Aulesi xere bai, ez? Bai. Neiz da, hauntixe claro. gizona tabeltza izen Bai, bai Ostara, ba hemen sartzen gara ziren azik garen hortan e, Inusentzia eta Bueno, ez dakit, hor badauzeo zein zein baina inusenteago izan O sea, está igual, hay que tener un hecho de Valdimada, este ¿sí? seguro, echevateco, eh, Javi ya, Claro, vuelvo el orden de chingo van, jun, y, y señáis. Vaya, ya, yeah. ya. Yeah. <laughs> la hundu, es, ja, y yo. señáis, nire, gizón, gizón, undi, undi, beana, yeah, e a un día, a un Tipo eo izostu, geldi, geldi, biso geldi. <gülüyor> Se jakiteko erabakitzeko importanteak. Bai, semairu hauek gaitun berko zan, es. Bai, hori gara baten planteau batzuk. Bai, bai. Aparen hartzie diru kantitate da uduna Ez iritzik esate zianian den iritzi entzun, baino jarri zenbat diru daukan bankun pertsana horrek. Hori. Horri. Ordunba adiez Jonimaz da zenbat diru. Azpin. Ta beak zate una, baita irakurri, hola. Bai, hori ona Hori oso Zenbat diruta bai zenbat jabetza bai izateko. Igual bankun kutziak baina igual iruman sino, hor, bueno, lor eta zautor bai. Ah, vale, hau dirutan jarrita. Ah, vale, ondo, ondo, ondo. Patrimonio, bai. Oro ustea dano nahi ez nahi lixon xarra irandu etxoala. Horregero VRen VR al... biharren VR en anuncio, o sea VR ilan... en mallaco informaxo. Le lengo informaxo i suposizio no, batek, i suposizio batean oinarritzeaiz ta bai ba, ba, ba. modu hola biseral bai. batean ditek, bai. baino hiru hitze saikelako. Hipotesio e... bat ditek. Bai, da kontu ez algiola bisite morosun. Bai, bai. Duiga be. Denbora son laisia jo. Se se llen eh suposición ten. Ah, vale. Haking gabe. <reparatisua> baina fisiko fisikuk. Fisikotik, o sea, se se dago informado Joasco. Yeah. Aurre iritsiak ezotaik. Bai, bai, <reparatisua>? bai. Zixi, eh? Egon, egon. Eta eskaliak dirupilu ahalima zauke? Ba ba, hori beste. Baina hori raru egizita. Rarua, eh? Saltzauan, bai. bai. do, Donostin eskale famosoa eta mitikoa dirumortuza gana? Txantxillo, oan, ba, ez? Bai? Hori bai? esateziek, eh? Txantxillo getxia zeuzkala, dirua zekala, eta hori humetan intzula eta hortik ez alat, eh? Enkasi eta tipo diru duna, hau dena mito balek, ba, bai. eh? Baina mito horienek esistiu izan dik leku askotan. Osa, jente tiruduna eskiene bilidana. Yeah, no? yeah. Zatik esperimenta ireko edo egual etxobelako azetzen... Bueno, aurtsaro bat egu kolakua yeah. eta gero buelta amantzeok, baina buelta indekorta. Yeah. Baina hori oso estremuen. Eh? Bai, bai, baina hori ere bat zeok eta egorik igual ez dakik, eta bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Pertsona hori izan, okay, arroz bat, ah, vale, vale. bat. Ah, bueno. burguese izandakoa hau da, enpresa baten jabe, arroz enpresa bat, familiarra Hiruan nahi, hozien hor lanian eta hiruan nahi etorren gauza bat, eta diru asko irabazten duen Diru asko zeda, bai balilaetian, zein mila eur, imaginau, lan asko itenuen be bai Eta orduan, euken, ba hori, ba, bi etxe bizitza, bat plaian, bi kotxe, bat e horretan esortzi mila euroko kotxeak, eta holako hau zakez Eta, eta restaurante garaiztitea afan, eta dirua ikeneoen nola baita gaztau errex. Diru asko irabazi, baina aldi beren asko gaztau, eta puntu batu zen horrek ezotzala betete moen. Eta horren, radikalki, behar bizitzi aldatu heuen, eta bukatu heuen Balentziakoa zen, Balentzia Iriburuko, etxe okupa baten beste kaleko pertsona gebatzukin, batek ikeneoela Paiazo lana kalian mitiko, es? payaso esahela eta gero dirua batu, beste bate supermerka autofaten zen, eta likoriak eta oztu, Likore botia gero tabernetan da saltzeko, eta olako jentiakin, junta duzan. Eta bine parke baten, e, bizitza hori itxioen, parke baten, ba, momentu baten ebitzen hor egaten, ez? Zatik, likoreak osten eguenak ikinen saldu, baina batzutan eurantzat hartu. Horren egiten, likoria egaten, eta egunan barri bat, horti pasau zen, ba, barri beste Mozkor bat ez, eta eskatu dut zain, aberraluenean. Whisky usteo zala. Eta, eta Likorian botia osketan eguenak ezagotzen, bai, aldu eran, baina, E edo dana edo Orduan besteak zeu keratu den Dana Traguan eano en Eta bertan ilintzan Eta geotorizan polizia Eta Eta eh... Benetan no, Benetan Dana benetan Baina ah, Si nu xenteunen nola No esimen gareto en berriak Ilin zan Geotorizan polizia Eta, eta emunotzena boteiana erateko boteiak osketan eugenak poliziari bronkia botaten, abeiz benido tarde 2 horas tarde, jasea muerto eta hau tipu hau burgez oi hau esaten, ixilik egon mutikoa, kulpatikak akabokela hemen, ez da giz, ja. ola ez eta bueno, li horreti pinmatortik urten nintzen eta oen, Astia. bean bizitzia da, bagitzu ez edan wooferin, woof bai. eh, faten zaila ha, bai, bai. tripatruke bai, bai. beste batzun etxetara, lana Uferra, bai. hain, wooferrak, ba, egunian lau ordu du edo lanain eta tripatruke, ba, hola bizi eta gaur egun, hola bizi da Wow. Emastiak dibortzio union san, emastiak garatu etxe batekin, biko txikin, etxe batekin bai, eta bi kotxeekin, plaiako txieekin garatu san bai, ta beako indako etxe badako, baina bai bizit dago la gente proyecto ez berain da, Nafarroako sazpe herriko, herri okupauko, hor hor lanean, ba etxe bat egiten bio irakuntza etxea, ba hola, zi haz. Zi haz. gero, esa hostia, oso guapo, eh. Auda, kasu bat burges izatetik, hori bizitza behana itxi, ikusi ulako hor ezuela ezuela ikusten Eso con Senczurik, dana consumo, dana han droguia, bestia lana Beaskoin, bestegi bai. Ya igual de bai, vaya, bai. Ikusteak, baina este bueltao, eh? O sea, y año Veñorti pasao al y penso, y es de seguler tener dechetik. ¿Es? Imaginao, honentzola Oñatin, biziosun, osteara, astearra charra. Bueno, ¿es? Naiko ondo. ¿Es? Baino, jendi viaja bendi, leko de sonreñetada, Marruecos, etcétera, va a ser, va a ser. Ahora, meti ¿sí? go puntuinar serdonor campunda, es. Da bestia de viajado indic Erire, da bueltatzek errire da ze. Ahora tio esa, satiri. Eh. Sentire le guberninin. Es. Ese es. Es el ciok. Es. <risa> es, es, es, es. ¿E es justamente txok, on, es. El bueno, cusindic justo está ahora SR. Bai. Tio SR, eh, si únicamente. Ame Hore beste ja beratza ditzen, ne, ikusi ja hori izdalat, a berretze bueltadek, baino este ah. pobri oin. Pobri ere komila hartin, baino ah. ja bueltan zitorrek. Ni harritzen atxik no? bizimou maia burgues eh, hortan, Ustasunoi nola sentitzen? Eta galdera gero okitun beste bizimo hauetan estigna sentitzen hori? Eske ta kohoeria porruak erreteko eta alkolare ateko. Orduan ka nikuz jotiko horrekin horregin tapau ja, ja, ja, ja, Orduan biak gin joen auto izan da lehen lan, ka ezan burges hondixa bai, se burges hondixak libra joen dia lana hietetik. Bai. Etza baina nai hondixa, orduan joen kateatuta lanan kontuan, osea lana igual egunean 16 gorduta dela. Eh? Bai, bai, bai. Eta orduan nikuz jotot hori abandona zuen bizitza hori, eta orduan ez dagoin beste lan hile, baina beste modu batera era, igual ez konsumo excesibo horren bidez, baina ba, igual narkotizia jendela, o ez tala enfrenta. Uztiet, utxun ukean... existentziala sentitzi abadola hor, baina bain hori sentitze ganean, gero abertze bizimodukin hori ezteken sentitzen. Yeah. Yeah. Ta, kare hor, e, tresnak zeudek, eba ditzeko, eh? yeah. kuestio hortatik, baina intregai sortzaiak, gero aukeratu ditun beste bizimodueetan, abertzea oten hori sentitzen ere. Ja. Yeah. Ba, Ors, galdera teraz. bastante galdera. Zaspe misiek. Ni egon lintzenian udan bai, baina ez eh, oin uste eh, faten da modu egiten vale, da asko. Alde batetik beste. Vale. Daoin. Eh, beltza ta gizona, esangoia beltza ta gizon sharori. Komparazio egitu altzenuten adibidez, eh hola, bote porrentu bezateko. Eskeria eta Suamerikaguin. Vale, a ber. Oso um. Oso A ber. Garau miel. Es? Garozu. Eh? Oh, vale. Euskeria da gizon xarra? Zakiat? Ah, está que tú, zakiat, Hombre, isa tego xarra, bai. Gizon xarra Bai, ez. Zenbait erritan? Bai. bai, bai, Eta... bai. Eta... baino, gero arraskatzen asteis da gizon xar ze, gizon jaarra beratsa? Ja, yeah, yeah, bai, bai. Orrun, Aurum... bai. Google zer defendiogun? Bueno, o, o, su Ez du la, a ver. Nere ingurune, eh? zuen ingurutan igual bai, eh, baño. O sea, es eus eus euskerik asko txok. Eh eh A ver, igual viajen semi que. Egu amerikarren bai... hartian bai. est estatue suo. Estáo. Cio la. Empatiria ketzeok hizkuntzantzat. Ja. Cio hola. Ja. Bueno, lógikoa, es. Lógika es lógika. Ba, adibes, Senegal ba Senegaldar batek, eh, segun se testungurutan te errexu xo... Bai, euskeriaekin erreixo konektaitia, ba desde arnazgunetan ar taola eta 13 gatez dela gaztelanean menperaketan domen ona dator ona, ez? Eta hemen erresteago gaztelaneanekin, ez? Eta horren mm. zentsu hortan ez dago setan empatia euskeriaekin, basadik, bat, hola baztertudan gauza hori da. Ta igual beste nun baiteti datorrenak, ez orreatik adibidez beste nun baiteti datorren jenteak igual erreixo ikasi izan dau, ez? euskeria, ez? Hola da hori. Hori es. Xinleke, Bai, bai, bai. Isati has edo hori. Mm. Baino ez eske pf, goza asko zode hemen. badek baita beraiek galduen dieek hizkuntza bat, yeah. e, ez zituko horren kontziente, Hortaz Or, jabetzaileen asko molestatzen ziek. urten Peru neondunak eta beraiei, osea, bek madre patria juta dituk, madre eta juta janean. Eta han bertan bazode batzuk estuenak ezerra jakinai Espainiaekin da emigratze baiek nai hoiek Italira emigrau adibidez eta esfortzuen italiano ikasteko. zake e, kontzientzia ba guk lapurtuentzioen gure guri kendu zion. Bai. Eta hemen da hon Amerika hasko etzekak horren kontzientziai beak berez beste hizkuntza bazeukala ere. Ja. Eta Senegalez batek bai, porque hitze askotan bi o hiru hizkuntza e, Afrikakoak. Ja. Ona datorrenean. Uh -huh. Ta basekak hori bueno, badek bad eke lebiduna ja, ta basekak horren kontzientzi bat eta etzaio gain estresantia egiten ere, hori egoera hori. Ja. Taientzako da de kontuatzea, ba, hemen hemen ainaizela beste hizkuntza bat neuzapaltzen, baina eske neurire kenduintziatela. Orduan hor tirabirak Be, barrun, eh, behaiek Be, euren artean. Kostio oso potenteen hori, eh. Ala dek, ta Guatemala kogendiak eta ni Mexikoen ere aditu izan dira hau. Sa nik ez beste hizkuntza bat, nik espainolez hitzen berrez aukeat, baina alde horien eh, nazkemadesiak honek porque nik nahu at litzitean edo rara muri, eta etzakiat, eta nere amak bai, eta nera itxonak e gaztelera iketzekian, <laughs> nera itxonamunek, eta, bueno, eta gero emigratzea jekin ba, zei egabai, ba, sospechoa son numero 1. ba, nire eztia dalegin bat ingo, porque neuria galduia, eta guen gainaz, hemen izkuntza raro ikazio dardiat, ez tian ez zertako balio, bereak ere etzio, ez ziok zertako balio izan, <laughs> yeah. bueno, Jaite gure yeah. gora hizkuntzaken topo itxuean bere berea, e, berea galdu izanan kontzientzia hartzeuela askok. Eta hor eh, erantzuna baeste justu euskara ikastean aldekoa. Ah, vale, vale. Orduan nola bai leura konektatzen du? Nola baiteko minbatekeña ta horteki gizitzen eh? daue? Eziet, hoidek. Ah, vale. Bai, bai, ta reforzatu bezala daite ditu, ni espainola itzen yeah, goiz. Yeah, ta yeah, posta yeah. jola ditzuk beste hizkuntza badaukazu maze? Yeah, yeah, yeah, yeah. Porque me le gala da, en eh, castellera de... sitxe tio ta ya está. Ahorra, ez itxeti, beste gozbad de. Eh, arrogantziz bezala. Jarrera bat degin, hola, i, nitze irizkuntza pute hori, nein normalitzei, pixket hola bai, bai, sentiu izin, noni? Bai, bai. Bueno, hau, hau kontauzak, nondikasian, adioz honea etortzeko, ez? Baskari eskatzeko, hausnarketa ortega ziuan? Kontain berdek, miel, hombre. Ba, ba kontu izin eh, unan, aitu ba, riondo jatetxo hau ditunian, justu onta, <laughs> jatetxo onta, eta eh, zantxuan, i, aba eh, una onda Hola, buenas sarderasa sarderasa er, o sea, para nada euskera bueno, o sea, se si ez eh, eh, si bueno, reservar para ocho personas ahí eh. y luego quería también hacer ahí un programa de radio un una no sé cómo se yo eres <risa> eres sanchoán Haino, eixi esan, fondo-fondo, mindu dena txuan, pixkat, niz peru honean, nahi nian, edo deseo honean euskaraz iziti, eh? Euson yeah. pasauela, yeah. hori hona txuan, ba, joiein. Aztan yeah. zian, ba, leku pasauela, baina jefi gintzen bertsula, hori herderaz dana, dana, dana ulertu nintxuan, daren lehengun, eta, da, bueno, ba, hola, oine txuan, ben, bera. Año, bueno, ba, eudero gota eh? ba, ah, nio hor asko, estropuzu asko egen Eta hor etxaiat, jarri, euskeria, es? Zango jau, gixona <laughs> defenditzen, o, o beltz eskalia. Etxaiat, vai. nun jarri, hori zepadatzen izte, bentsu paralizaute. Paralizaute. Bai, bale. A ber, gauza zango txut. Hemuten, a ne ustez, zauz edo A edo B, es? E bai, ja, ja. Edo hortan, es? Bai, bai, bai, bai, bai, Kalista da. Kalista da, eh? Kalista Oso istua, ke istutzen da eh? gaixo, esan da gainan. Aldapa, aina aldapa seo. Bai. Eta hori zeiten maize? Zeizenai, zeizenai kale horrek. <laughs> <laughs> eh, hombre, hor sexologian. Vai. Edotik askotan proposatzen da eta ara pasaita, eh? Bai, bai, bai. Bietan garrai. eta sartu ez keu ze paseko san. <laughs> eh? Eta sartu ez keu ze ze Edo kendu eta eta sartu. Ba, eni hori jetat. Hori jaño saidek. Ja. Yeah. Zadibi ez izin gogan... Zomerganu eh, <laughs> e, so bezarkau da euskeri bezarkau. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bai. Karo, behak estik euskera bezarkatzen. Orduan, irin zaila jartzek bezarkatzia. Bai, baina beste leku batzuk, beren beste leku batzuk bezarkatzi nahi degi. Bai, bai, bai. Baina, karo, ire bat eztik bezarkatzen, hike ire bezarkatzen, ukau bezala joera esala. Tatzen hor, ez? Bai. Ai, ah, ai, ai, joe. Ba, estakille. Es que Hombre, com, gataska, potentezio. Ba. Ba, ba. Komunikazio oso inarriskuadek. Ba. Osea, ba. ba. ik ezin baiok erderaz hitzeinein, hostia. Yeah. Ze klasetako harrema harremana so, yeah. sortzek, ez? Erderaz? Uf, saña. Ja. Ni beraz basaña, te. Bai, ni ke basa ke ja bañatzu ah. tan pereza ah, ba, Bai, bai, pero eso baño. Tan ke matezidak, da ze buf. Eztia nahi? Oinko ustazu abintzit, erderaz eztia. Ba. Hini <laughs> pro hi, proposan bat. Hini e proposan tontan. bat hauzelako gudatu. Ez arau. Lehen go, deskarga emozionola, eta konfliktu hau. Ego konfliktu hau. Azarretu. Gataskara ireki, horren eskala uingo da gatazkia, Taian ja, momentu algidu handa guen ean, hortik aurreia fan deseskala eta bukatu irrok bezarkada goxo baten barnean. Vale, esta realiste es. Eh, a ver. Hacho Junian Jung, va es unan Jung. Onies Nietzsche speet. No he te adondo. Ma ba, Jung ke ze tesian a sarria, eh, o sea, konfliktua bidi edala. Konfliktua tala bidi. Ezkoetan eulela es konfliktua ekidin, justamente charra esari gruzte ulago o bueno, arrazoit zerdeniatik konfliktun ze puntotaino Ese punto daño conflicto y sin guan, eta queiro hortignola sea en. Ordún, Jungen ustez, hor o sea, azarri, eta azarri sin guan vidia igual. Ahori hola esan da, Jungen chaman, o sea, el deseo. O estango de chaman. Jungen, y? Aún hola, aún hola. Jungen, ¿qué seáis? en verba? Alemanes. Ah, alemanasan? Ah, vale. Jungen. Jungen, alemanes. Un freundin disipulua guan, ori? Vale. Hordón, conflictoa. Urrena por probatzioak i eh, no no, en castellano? Ah no no no. Tu habla en euskera? Claro, ta colgado. Kol es que si susuk, el no, conflicto tía, así directamente. Okay. Bai. Norbeapean porque betiga ayu orti marcha den bezela. Bai. O, tsaiat ori bagari, es? Eh? Iwel. I zutuk altzetin batzu, es? Eh? Altzetin batzuk, pa yo amausteuro. Eta jastetuk, galtzetin sin de probado. Hazte viene sin ah. de pro. Ihazte juguettienek xa jautegun iluxos deikustek... da ikustek txarra charraila. Es? Bai. Normalin neta hone ingun jendi zaiteu. Isildu, akehau. Tauele en verde juntenda iaus ez puto mierda de. Esan arpegire. Mala hostia, eh? Bai, bai, bai. Ona mala hostia. Bai, bai, español <laughs> Co coherencia mantencia, eh? <laughs> Egite. Salduen producto txarraek. Ni uste gara baten pasahola. Bai, bai, bai. Oin nizte, korrektismoa dauk gula. Ja. jartzea mikrofonua, el momento oten, eh, baldin, eh? ba, ba, ba. ba, de keja permanente bat. Bai, ba, nik hau hola bizidiat ba, baita, eh? O sea, nahi esaiok, ba. O sea, horpeira esaiok. Ba. Ba. Ba, ba. puta batzu batik, Baino? eta maia hundu askoz gehiu. Gero, da hor duntzen pasatziak, gizona da, bentzaik guztiño, ino esten zartzen hor. Eso, eso, eso. Ino zartzen hor. Añor, <tose> konfliktuei zuen, oh, hau <laughs> bera <laughs> txea, ambizion mikro ebeda. Añor, konfliktuei zuen, zoaun bildurra hori, hostia, neurik ostai zentzitek, eh? Azkotan, konfliktotik, yes, da beste atzutan konfliktuz sortzeiak, sortu herreztan, eh? No, txorra, egin da. Nio, maia hori... Erdiko maia hori topatzia? Eh? Ah. Va, Baina, ordu nasuntue, erdiko maia hori aldan bile, berdana, ez? Eh? Igual konfliktos konfliktos konfliktos konmerdiau. La tarte hortan disfrutau. Konfliktu ere, disfrutau. Konfliktu ere, besarkau. Ez? Eh? Igual hori... Zé, de... si, mam, zé, si, Zambarban. Hala, vale. zimaz, si hori... Zé, si. zé. Sí. Sí. Espaino, eh, baitare, igual desa hartu ingo ditu anolako eskasak. Ah. Ni konfliktuei aldeona ikustezua, baina oik rato txarra pasatzek, orduan ba, ba, dena jatorra gaitu eta korretismo batean gaitxau dek. Tegileek, etzeok kehaik, nik abez tabernetan be baina oiketan reklamazio horrek eskatu izan dizkiat, eta jendia indignaitek, baina ez barkau zireia sartu behigua reklamazioa jarri berda. Mm. Ta baina nola, ta ez ez, reklamazio horrik eskuragarri aldaude, karri izkia zuba, guantxe jarriko izudute me reklamazio bat. Ta eh, kristen ambiente violentua sortzek, Yeah. Bueno, ba, Irualdiz va, baldin bai kafesne bat, ba ni rekomendazio jarreko ze bat. Osti, orduan ben aurratuta, Ez Es naidea, txani, bueno. Forma kontzatu joaitun. Año genia que evitaite ikori. Jo, evitao. Igual, incluso hecho se mata se punto tanyo evitatzean, eh? Itu, eh? Ikute restaurantate, restaurante askolen ala zate. Restaurante. Restaurante, askolen ala zate. Restaurante San Berner, restaurante ate joteis. Unte, restaurante. Unte, restaurante. <risa> <risa> da, i pa tech, power RG. Otamagosto Europen zau, berroi Da, ez hau ustau Obeintzet mi, mikro, mikroki izan de, beste izan de txok Hau uh, ustau zona, bai, imaginau, arraxep egexe eginda, imaginau Arraxep pasaointzako, zateik, aina, evidente, pasaointzako Bitu zena, pagadu da pasaointzako, bale Bait zateik, ah, bau, bon, zona da, bale E, tortsek, kamareru, eh, hojabi, eh, hueltzitek ere, hueltik, hueltik nunguan, tortsek Da nah, ez artei. Se gustan za "Bai. Bai. Pues on hace on. Nikoríes. O sea, Nikorí de matemat, amaia askotan zaiendek. Galdutzealdi mai, hostia, amaia. Ja suantuna. Amaia ta. Pues baño, bazkaltzen beste batekin, da, da ni ez arte. zango espazi galdetzen zemuos da. Espazi galdetzen etsoa izango arraia osa da. ez no hasiko osa hortan. Se handia to espaldi mo txartxarra, char baina galdutzealdi mai zemuos da. Preparaiteo. O sea, liga den, o sea, da amaia, ez jozu. Galdetu init. Baina <gibar> ez gaitxaudek sinzeruak izaten oitxuta, oza kortesia eta hipokresia <gibar> zurruti gaitxaudek, bai, eta esan berdek beti ondo, eta hori korrektuak, eta jate txorrek segituko iputamierda bat izaten, eta ikke jatzen doitamoste eta ez disfrutau. Eta marmar batian azte osoako marmarra emango ikorreko. Ez nintxinan aziko, ez da, presiu zaiten, pagaingo nienan, eta ez bueltatzi segunan nautu, ez da, Señor Miele que se legutik konflikto horrek adieza enfrentatze dependentan igual jatetzea mejoratzeko aukera da naziopeantsatuna dek pasakoek baino entrenan remedo faltazak eurtan. Bai. Ni bepentzatela jateku mejoratzeko kausa zaizenikela ni eixe zatia nola dejun baina aldi berin presuxu asko iusatelako ez daun aziko eh, es, es, niz da on hasiko hori regateatzen. Ez ez ez nizni kortan. Hor beste konflikto bat egon liken bat dieu el ja saianen bueno hori evitengo nian baino o sea... no, gero gero izan berrazio konflikto horren ubaia horre da nun Zeatan, reseñatan. Google-eko reseñat puteo esetan, jendio hori dazteik. Nireu esetan da hau nauk. <laughs> Arpeire zinezan, da gero... Baina ere burua. Denbo hartzek, hortako, eh? eh? Denbo hartzek hori diteko. Behin, behin din dinat. Din dinat. Baina gero horrek, kriston hori hartzun zaharra zauken. Geixe egizku egual, inkluso. Gero didatzea bai, bai, bai, morutik. Bai. Eta ero letzei nene. Muget momentu nazko zo beto ez. I, ezke, I. Ire, Kampiño... Le putea, imputeado, jartxe askela 5.5 de da, Como una siña esos qué? Kiston Charcu se ochisena horda, kiston cerda y kiston cerdu, sabana. Ahí, ahí, ahí. Y Nina, ahora que Kiston Garbi xere baño. Pica en etxean, avanzamente moscorra sabana, ni en sanción, verdadero tipo hori se te hace como una. La pica en etxea, niña, ahora pensane, hostia. Ahora yugo, o sea, ahora 20 a ver, a ver, a ver, Hor bintzet, gaixekin lotut deskargauan konfliktu hori, beste atzutan pasatzek, konfliktu iztisok aurreigen, trahatzek, da, arratzaldien, goizien hori pasinimaldi maik, arratzaldien, aldemen indakegen, hain, soldatzek zoltatzek, euke, higuel, jakiteke ondo. Zeratigen, haia, izen hola erantzuten, baina, bai? Horto, bai, konfliktu egi eutxi, mertxok. Eutxi eta aurre haman, ez? Eutxi eta aurre haman, baina, kontuek, askotan, higuel, konfliktu egin bildurra zu baina, illa eh, ah, claro. la modo maden eh barka baina hau etzauen ona na suave suave zatea ostia ni parres zatea dola pordon ba pizka nastu ite igorrek ah, perka ez eske eche dio ostia kristo non doin eh bekainek altzau hola bai oso ona eh baina Bueno, que yo normal engañaré a reparatsego, pello reparatsego. Pello reparatsego. Carga repara, pello repara. Eh, a hostia, tonterías Es normalien eh arreglacho gugu kitxinebe. Bah, ba, no, pasote esa onda. Bea o porque preparadita, preparar chivo la amo zarrai, txaki giriendo la saonda. Ahí gue Bukadena, bachupitillo bat erradatzei o... Bomboi, bomboi batzu, bomboi... Bomboi ez. Kompensa, señor. Hora, kompensa. No, eh, kompensa no, boi, jei, es? Da beha que eskertu, jei konflikto hori atatzei maire. Right. Eis? Horo, right. konflikto maigaineratu. Nik abies... Eh... Enkesta bat itxaiak produktu bat, ozervizioa deroztek nian dago balorazioa, nint beti egila jartzeiat. Orduan, egon ditu kasuk, indiatena balorazio bat oso gorra, oso txarra. Iba, geoa, alore dut eituk, eta deitu nien izan ziek. Nik kotxe erozin Citroenen, ba, izu harri fuertia izan uan mekanikoan oleitzein zian. Ordun deitu zian nian balorazioa eiteko ze mouz komertzialakin, baloran nian, bastante ondo. Eta mekanikuan txanda Dena esan itxuan, orduan, e, Zitroen España, te deituzieken, centraletik, de hola, haberse oh, pasasan, tal... Ola, ola, ola soy Zitroen es, España. Bai, es, boidek, eh, le llamo de la coruña, soy Zitroen España. Eh, que le ha pasado usted con eh, tal concesionario? Ta esan itxuan, bera, bani, kotxea erostea gunitzan, kotxea erosinun, pagau pagaunun kotxe berriak guenitzan, mekanikoana, tabiak explika hemen da olillua, ura, osa, motorreko, eh, katuan unda, arruda aldatzeko, holako explikatzeoiek. Orduan, tipuak e, esan ziaken, Ah, bakarrik bai. eh, etorri zehaz, bai, haitxaken ezin zuetorri, da zetxon, nena eke da gai urte hil Eta haitxaken ezin zan unetorri, esplekazio baitzea, jones ez ez eke hil da, da. Ezin eh, zuen nobiloakin joakin etorri, zetxon, ez takan <laughs> tipu ordun eta nahi bateo, eo, yeah. bai, anai bat baina beak izan dit, jake kotxean eria izangoan, ni enteatzeko esplikazioakin. Hor duen, fa horrein hasiko zea esplikazioa ematen, eta ni tipuakin borde jarren ninduan. Beak, suposatzezian, gizombati espliko bat hartziola hori. Naiz eta kotxean eria izan, eta eh? nik behe bernean, zenean, hau zen, matxismo machismo da da. Hor duen, balorazioa jauan nian, zenean, ba, tipua bere lan ondo gintzun, bai ondo gintzun, bai ondo gintzun. Baina ni problema gukik nun beakin, daile alde in Eta, bueno, ba, hork... Mm, Txegizai eh, pasan gehobeakin, baina nik egila esan ean. Ta gau, jendei kontau, da, oh, nahi guala pasitzaian, nahi guala putaseme hori... Da gero, ta ya. ja. Ta denak kriston balerazioa eman. Tenorre zuen kejau, tio. Ja. Zerbe zurtera zeat edanak, emakumea edanak, eh? Soi pasazitzaienak, ja. beste bosteo zautun izkian. Ta denak kriston balerazio jarri tipuai. Baina marmarrori hor barrun. Hm? Hor la... zei txeyn Hor zei txeyn Ezten, aina ez dena gota E emeura... baino, galdetzeiken beak behag, saan egila Zegartaudan, baino, dek, bai nola ba, konfliktu bitatzia Bai, ez dine bitar Nik gaur adibizun, restauranti mazkal duerdi gauta bate batte, batte, nik konfliktoen bile guen Ah, ostia, ostia Horre, idei interesantia da, ez izteia bestia isolatuta bere esperientzian. esperientzean Hau da, feedbackan kontua, ez? Beste kanpotik, ba, beste begirada bat emutiada zati bestela, guk autobegiradan ba oso da. ezto ikusten gure atzian gure kokotian zer dauen, ez? Claro. Bai, bai. Bueno. Urti uh -huh. dator pillimatau. Hoi. Sondo? Claro. Sondo amar. Ese es, vale. Gerigalko. <risa> <risa> Venga, es usted ya Vale. Luzenga ituk. Eh? Gai honek eman intziuk. Maintsu, maintsu. Bai, bai, bai. Makaixo asko sezione? Eh? Nik kalori hakineria seinda miel. Antorriauta. Ah, perdona, ahora ni no? nia... Arren, no, jo, así yo persona que me lo refiero. Es que es superhéroe de Torri ahí. Se presenta un huevo, Vale, es tiene presentación. Es tiene ahí sin. Bueno, Nilla, jura era el año de Navarrian, eh, tema zio niri baldaka Niribalda Hach sintonia di... -sintoni eh, bildalakazu. De hecho, Perucho y Sanchoan, a ver, tengo es que... sintonía aurreko Santian Baietz, baina ez sintenen hondik. Ah, ba, ba, bueno. Claro, Bear esaixio Santian i Madero biskeo goren bialduiek, vale. gutxora era nondik gein jakitego. Ezke es que indekandenan Kristo, hach sintonia jauan. Inde kandenan, tio, mo, sí. Eh, sortu bueno, hach sintonia bat. Tema <laughs> direkin goia, mangoun. Baioni irgin goia. A WhatsApp ta deda digen, dinola Ja. O sea, <laughs> boom. <laughs> uf. On telearant da. Ahora, este meme informático. bat sortute are gabe. Nik hori ekutua diet. Ah, bai, eh? Zein o sea, hartu talde bat eta jainera taldi zena, taldi zena, hau gabe eta <laughs> eta fuera, o sea, besteanak vale. jakinda xe bela titulode se A ver, baño oso potente, eh? Bai. Horri imagina hori aragistazioa. Bai, aragistatu bai, eta ki eh? Baino hor jendeak WhatsApp taldo oso da estion ber. Ez diomber, baino garen behantzat ezte gerreixa ezatea dibidez eh, Ni hamen, ni banu, eh? Haukera hogarrazio in... Oita lamar urtego taierreko zean baldima Ni, ja, lan, lan alaga baldima Hango lankidik inbatea, bate tego, nabak beste lagunta Baino ez laneko zean? Ez, ez, ez, nintzetea talde hortan Jendik ez du nint nahi, pertsona horregineon Da Baina, binkulu zein da Diferentik Zaten askotan izete jendik irautik talde baten Ja, relaxio moztu da nint Talde horrek aurra segitzea, baina ez talde hortak oskide, eta ez tekertetzen. Gero beste badea, jai behel, ba, ez tekananea jende hori e, talde hortan egotiea, baina gire... Baito, zen? bai, ulbertzea, baina adibidez, imaginau. Ik, talde bategin funtzionatzea gau, baina ez? Leno, txikinen beste bategin, ez? Baina, da, irortzea hitzek, da, momentu batean arreman hauztu guiek, ik ez tegera bakitzen, inoize, ba, jau egin ez bierzi aurre aia ez? Es? Eta beste Whatsappeko talde batu zortzatxi, haixetan bizik egiteko eh? Bai, baina hazi Whatsapp egitekoan Baina horremana zortzen Whatsapp honetik sortu zaxi, beste harreman batzuk, beste talde batu zortzatxi Eta ere taldeetago aktibidadi Bai, baina kontuek, ze kontuek Bat behaltzinen, gela WhatsApp, Whatsapp estiluek, ez di, esti, bizi reala ezindik, eee Eee... Aldago, ez di, ez di, ez di Zortzen momentudik, bale, di da den gatxe, guztetalde da... Adibidez, zau... Hemen gatxe talde bat den dano, ez? Hemen zarek, beste pertsonatoriek. <laughs> Eta... Guzt sortu, indio, talde, hecho, nik sortu nean, talde hori, etxo nik sortu talde hori. Baina hori, etxotik... Bakao. Etxotik ni sortu nean, talde hori. Eta hori bizirralin ez pasatzen? Imaginao. Emen gatxo de fizikokik gaur da, no? Pasau de gori bizirralin. Bai, baino, baino. Eta beste bat lai bat dimak? nahi hau imaginau, oina mendi horrean, di eh, dibiltzi, eh, pfff, sortzea, apa, zutaro kantantia, eh, txaiat, eh, zazpiko fruterua eta txasein, es? Da, ze, ezin, ne, hola esti funtzionatzen? Egunerokotasunek ez di funtzionatzen, hola. Igizteera hakitzen, masomen, no, zezteera hakitzen. Igizteera hakitzen, ze whatsappeko talde biziseukio ez. Niko whatsappeko talde gutxiogera inguroko jendikin sortzeko. Gero patzu pixi zauke, aurruna zauke. Bai, nik zalei guztia pertson horri zuzenia esatea. Ezu, barkau, aldengo alde zuen mendik. Guguet pertson horrek eztu naion, eta ez ez amerdu. Ez que sentitzen apresiaute zuetatik, o, <truo> izan ere bai, ez hemen ni hamen ez daiz epea aio, <truo> Ez konzai keba... da, eh? Oso, oso. Batzu bezalik... Zortzi errexa, baino, desaitzi ez? Baino, nik horratizatea. Oi, eta bezala, eh? <laughs> Zartzi errexa baino, ateatzia zala, eh? <laughs> eta bezala, eh? Eta bezala. Ni burun hori ni nitxakan. WhatsApp talde batzuk, eta bezala hituk. Zartzi, Zartzi errexa. Aiz? Zartzi errexa baino, atea. Atea e, doberak aiteo, eh? Txarrenan, erterrek abisudok, eh? Ba, ikusit, eh? Hor, egon berlikin, momentu batera, ertetzeko, abisuk entzeko, ba. gari, eh? Ne orduketako, ez era gustio bezala, ni taldetatik irtzitetanin, ez era gutxi. Ez ikutzi. Ga ja, la que otra gente, kultura, es la falta de solidaridad. Eta taldia baldima, divies, gira familia. Horre doble carga zaue. Doble carga zaue. Es? Bai, bai, bai, lenguzu egin da sei daukek. Talde bat da, i. Ni amendi bachi. Da, al no, ijutia... de index. Engo gausoa Miel ha salido de la familia. Baño, bye. baño <risa> i... familia eta taldi, es? Injusticia. Bad vortitze so, injusticia. Beste bat egaitxan, beste bat behaltzikin. Bai, bai, bai. Ba, ez bisek dauzke behala beha izakta zunek. Baina so, bat ez zatea, nek relativamente kanpozik egei baldi maiz. So, Nik egin hau, ejekutu detelako benetan. O sea, talde bat, bat sobrantza argi gaarbi. Eta sortu, da, afuera. Bai, bai, bai. Baina besti giztu nutzunik. Gertzea, derrepente, besti zate, jame? <unitzen> claro. zatea, jamen jende ze. Telefonu kendualduo. Hori, zera. Da ero, kalen kruzatze izenin bekin. So, so, kaso? Dan ana bea es. Momento aten an... <laughs> eguilla senbertjog. Momento aten ayaen berdin. Konfliktu hemena. Bai bai. Konfliktu, ba, eh? eske hori de konfliktu evita puta mierda, eh. Bai bai. Esanen berdik. Da ja, esan berdi igual. Jo, nola esan. Nik nerabietan ikuste ja, to ni reillo eta mamok esan du naiteiek. O sea, beste ba ba, ta talde bat sortzailek bat kanboen ustieek ta joditzeko bezle li... ese zekala, zu talde bat. Ta esan intziek, hola en plan izurratzea. Nik hori siltutenat, eh, eh, Eztik evitatzen konfliktua, burka beste horri minema nahiziek, eta ahi alde hemendik dik, o oza, sea, marginatu nahi dilek, eta lortu iteiek, eh, hola, dinamika horrek funtzionatzeik. Zeymar? Bai. Zeymar? Bai, eta kasu aldin bada, zu, zeluzenian talde bat eta zuenian, beste danak bota? <risa> Horro <risa> nemoitu zu, kriston kakazua, bestiak iteko beste talde bat, eta, bueno, esto zu botaten beste dana, baina jazta, ja librauza, hau? <risa> Zimaz, Baita bai. Au zure marka ta adek es. A ber, izango hori. Beltsa bera, osea, escala beratsana ezela ahí. Escala bai, hori bai. Bai, bai, bai. Sué kontu sué sué igual seguro su, su fan taldetik eta sadi zufan, fateko beste Oia, <risa> oh, ni sortu no entaldia, fan zuek Ja. Bueno, sate gaur uneko gatazka hui. Bai, mm, bai, benetako gatazkaitu ke. Eh? Ego eh, el kafea d'artxia jodinean lehune, baino zate, bai, eh, ni kafea d'artxia guretuan en da justu egizte hena nahi. Bai. Zate, ah, ni a ni bai, nase, jek, a, ah, ja ni ez, konflintu hori, a, ba, hor ni ez, hori zinguan, benetan konflintu eustia darratatik. Bai, bai. Zasena la pentsaute, konflintu ez yeah. tobe zertagin zenik, zesena, eh? Ah, bale, bale. Nio, besta animali. Bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, Ardi bat, ardi bat. Ardi bat, hola ixetetik. Bai. Bueno, ba, es, ba, konflituen, bueno, konfliktu nalde orduan, es? Oro oro. baina nola? La ni ami, ni has <laughs> horren bidi, se barkao. Hasen bidi, se goi gonean. Ba, suavetik. bategin eta Esu aldego zu mendi fadera sola comeraitu da sai jo. Beriet teorikoki joan, eh, ber praktikan hartza egon, jo. Leirek akartu ez. Horren da impulsazio eh, baino sei zu ez naodo, o honekin. O sea, naiz jungo. Ta gero ez justifikatzia ere. O sea, ez ezkoa justifikatzen hor dilu ditu bezala ditu, indarra galtzaizki hau. Bai, bai, justifika hori. Ez, ez e, naiz jungo, ta, ez naiz jungo, baino zeatik garatu gabe, barkatu. Ez naiz jungo esaldi bada ja. Punto. beste explicación, ta bestia sai lako bat nahi dik? Baina etxeok lako bat. Eta es jongo. Eta es jongo. Baina hileeteko bo, zure boda. Se, bai, en tierroa guet. <risa> <risa> <risa> Olipeneta pasaino. Hora <risa> eskoi. Y... <risa> Amona bi aldizileola. Eta <risa> es jongo. Baina hileeteko zure boda. Ni egun ejakiteako egun hortan ezintet erantzun degun. <risa> <risa> egun eh? ejakiteako egun hortan ezintet erantzun degun ez. A ah, mi ha, honek kristoi lusi ezi baina aukundek. Aujundek. Aujundek, a bukada la. A mamma bukatzea izaiua. Aujundek esandek. Aujundek esandek. Pues ya está bukadek. Aujundek, bueno. Ata zinton iset. Baina, jartzen dian, muy legin da. Bueno, bezarka bada noi, eh? Venga, beltzaide bai, xarraide bai.